هم الرجال صناع حياتي اقمارنا لي منار الهدىاتي هم الرجال صناع حياتي اقمارنا لي منار الهدىاتي تزالوا صباتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي صاروا بذاتي نشيد حياتي وركن الهوان عادت قوانا بعزم الابات عادت قوانا بعزم الابات يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من حراما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 Quranياeyها الذيين آمعمل الت كل اللهحق qatiwala temmu tunna illla u أنtu muslimun. Zahvala pripada uzišenom Allahu subhanahu watala, koga naš gospoda na praj putu puti zaistaju pućen ako ga ostavi u zablodi nećm nači nikoga ko ć ga na praj putu putiti. Sjedočim da nema drugog istinsskog boga osima Allaha subhanahu wata'ala, i da je Muhammed, aleyhi salatu wa selam, posljen je Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni i plemeniti, Allah je kazao svojoj plemenitoj knjizi, o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hval Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je ponovo okupio i sakupio na ovom mubareć mjestu da nastojimo govoriti o najveličanstvenoj nauci, o najveličanstvenoj spoznaj o Allahu subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj Kuranoj knjizi i sunnetu poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sellem. Večeras, draga braćo Icijene sestra govorićemo o jednom veličanstvenom Allahov te bareke va taala imenu o kojem se malo govori a to je ime el kako bi jednom riječju riječu mogli prevesti i kazati nasljednik odnosno postoje mnogo mišljenja i značenja koja sadrži obuhvata u Allahu Tebareke Vatala veličanstveno ime, jedno od toga da je on Subhanahu Vatala istinski vladar. Da je on Subhanahu Vatala istinski vladar. Zatim da je on Subhanahu Vatala istinski nasljednik svake stvari. Zatim da je on taj kojem se sve vraća kojem se sve vraća nakon našeg nestanka. Sve što si posjedao, sve što si imao, Allah je nasljednik toga, odnosno sve to ostaje i Allahu Subhanahu Wa Ta'ala se vraća kao što su primjeri drevni naroda koji su živjeli, a sve za njih je ostalo u posjedu Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji je istinski vlasnik svega toga. Dok su oni na Dunjaluku imali samo prividnu vlaz i da posjeduju, a u stvari u suštini sve Allahu Tebareke, Tebareke Vatala, pripada. U jeziku, Ezdeđađi Rahmetullah Alihi kaže da je Varith došlo od glagolske imenice, odnos od glagola, a proizašlo i toga je glagolska imenica Varith, i Yerithu, što znači naslijediti nekoga ili nešto. Tako da vidimo da je Varic u jednom riječu, kada je pokušali kazati nasjednik nasljednik, vidjet ćemo šta su učenjaci kazali po pitanju Allahovog Tebarekev etala imena, kada se odnosi i na njega. U Kur'anu o veličanstveno ima Allaha Subhanev etala se spominje tri mjesta. U Kur'anu ovo veličanstveno ime se spominje tri mjesta i to u obliku množine. I jednom je došlo, znači u obliku glagola, koje se vraća na opis Allaha subhanahu wa ta'ala da njemu pripada ime kojim se On subhanahu wa ta'ala opisao to je Elwarith Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hijr u 23. ajetu a iz svih ovih ajeta kada citiramo, kada vidimo o čemu se radi, vidjet ćemo zbog čega odnosno mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala da nakon tih ajeta navodi ovo svoje veličanstveno ime tako ćemo na najbolji način Svatiti i razumijeti značenje Allahovog tebareke ve imena el-warith. Allah subhanahu ve ta'la kaže wa inna le nahnu nuhi ve numit wa nahnu l-warithun mi smo ti koji usmrćujemo. Mi smo ti koji život dajemo i koji ga uzimamo. Koji oduzimamo život. Allah dž. neva'ala opisuje sebe u množini da je on taj ili se veličar Na takav način, da on taj koji život ti svrt daje, ali isto tako da je on taj koji je istinski nasljenik. Kada ti život dadne, treba da znaš da se uposljede Allaha Subhana wa ta'ala, a kada odlazis s ovoga svijeta, opet ono sve ti ostalo iza tebe, je Allah dželevala nasljenik, nasljenik toga. Zatim Allah dželevala u suri Anbiya u 89. ajtu kaže... I ovaj jako pita njegov plod spoznaje ovog imena, ćemo navesti na kraju večerašnjeg predavanja. O Zekerija idnada rabbe. I kada je Zekerija pozvao i dozvao svoga gospodara, Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Iz ovoga vidimo, draga braćo, da su virovjesnici dozivali, prizivali, i dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala. Da su imali nedače, da su imali iskušenja, da su imali probleme, ali svi oni, iako su bili virovjesnici, svoje su dove usmjeravali, upućivali Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne očekivali neku vrstu kerameta, neku vrstu čuda, kako bi im Allah Tebarek vatala dao izlaz. Ne, oni su, oni su ponizno dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala kako stoji u nastavku ovog kur'anskog ajata gdje Allah Đilšanum kaže Rabbi la tazarni fardam wa ente hayrul warithin. Gospodar, ne ostavim me samog, ne učinim da budem sam, već mi podari nasljednika. U istinu su ti najbolji, najbolji minel variti, znači najbolji varis nasljednik koji može da podari nekoga da nam bude naš nasljednik. Allah znači iz zoga proizilazi da je on taj koji je subhanahu ta'la nasljednik i da on daruje, da on daje Ko biti nasljednik? I vidjet zbog čega je Zakari u ovdje molio i dovio Allaha tebarek i v.t. ovim riječima, zašto je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala to? Zatim u suri Al-Qasas u 58. majtu Allah dželvala kaže opisujući prijaše narode koji trebaju da budu pouka nama, odnosno ovo je bila priča i ajt koji je kazan korejšijama, koji su odbili poslanika sallahu sa aljihveselame i nisu htjeli da ga priznali za poslanika da ram, razmisle i promisle o narodima koji su bili prije njih šta je snašlo nakon, nakon toga što su odbili da povjeruju poslanike koji su im bili poslani. Pa kaže Allah, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَتِرَتْ مَعِي شَتَهَا Koliko smo samo prije njih naroda, sela, gradova uništili koji su bili su osilini u životu svome koji su koji su živjeli. Pa zatim kaže Ela Jelevala, fatilke mesakinu. To su njihove kuće koji danas vidite, mjesta koja su poznata da su nekada narodi drevni živjeli, posebno znači u prostoru i mjestu Shama. Palestine, Jordana i država koje su okolo okolo nje. Znači, još se znaju mjesta poput mrtvog mora gdje su oni živjeli, međutim, šta je ostalo, šta je ostalo nakon njih? Kaže Allah lem tuske mim ba'dihim illa qalila i nakon ni niko nije živio osim onih koji su pomalo prolazili pored tih, pored tih mjesta. Pogledajte, Allah traže nas da razmislimo i o tim narodima koji su živjeli prije prije Muhammed Alihi Salatu Oselam i prije, prije koga? Prije Kureyšija. Prije nego što se je poslanik pojavio, znači u tom mjestu gdje se pojavio meke prostoru, znači pri meke i Medine. Na razmislo o narodima koji su živjeli, bili i prošli i niko nakon njih nije nije ostao. Odnosno ostao je živi i vječni Allah Čelevala koji je nasilnik svih njih. svih njih. I zatim kaže Allah Čelevala, kunna نَحْنُ الْوَارِسِينَ I mi smo sve njih naslijedili. Mi smo istinski nasjednici. Razumijete? Allah je vječni, živi, koji ne umire, a sve drugo, osim Allaha ili mimo Allaha Jalevala će umrijeti. Sve mimo Allaha wa će umrijeti. Sve mimo Allaha će nestati, osim on wa koji je vječni, koji ostaje, i koji ne, koji ne umrije. Svi narodi koji su bili, oni su prošli. Svi koji dolaze, i oni će nestati. Međutim, ko će doći nakon njih? Onaj živi i vječni koji nikada koji nikada ne umire, koji je od i koji je za zauvijek. Zatim Allah dželevala na četvrtom mjestu suri Marijem, u ob, znači u obliku glagola, navodi, navodi a ovo iz ovog proizilazi, Allaho te bareke ve ime. Inna nahnu nerisul arba wa man alijha. Mi koji ćemo naslijediti zemlju i sve ono što je na zemlji. Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ I nama će se svi vratiti. Znači, Allah, جلو, Allah će nas lijeti sve što je na zemlju. Sve što je na zemlju, sve što je bilo, znači, od pislavnika i što će biti nakon njih, a svi oni koji presili, kojima se uzme duša, koji nestanu sa ovog uh, dunjaličkog svijeta, će se Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala vrat. nači bila bi radosna vijest nevjernicima i munaficima, da nakon smrti nema života, da nakon smrti nema povratka, ali će to biti najteža vijest koju će on doživjeti, vidjeti da istina kada uvide da nakon kabura ispuštanja u kabur postoji vječnost, jer će im se prozori u kaburu otvoriti, pa će vidjeti strahote koje očekuju svakog nevjernika i svakog munafika, pa će biti zadovoljni sakažnjavanjem u kaburu Od kakve siline, znači jednog udarca, jednom rukom, jednim manjom brdo se zdrobi, pa će oni i sa tim biti zadovoljni, a ne sa onim što ih očekuje kada pogledaju u daljini vatru džehennemsku koja ih očekuje nakon nastupanja sudnjega dana. Pa će moliti Allahu tebareke wa ta'ala ila Allaha subhanahu ta'ala da odgodi sudnji dan. Dok stanje vjernika koji je svjestan bio i ajeta, i dokaza, i Kur'ana, i hadisa poslanika, ali salatu vaselam, dovao u kaburu kada vidi blagostanje, kada vidi blagodati koju Allah žele, Allah će podariti iskreno vjerniku kada mu se ukaže dženet i dženetska ljepota, gospodar u brzaj sudnji dan. Iako će vidjeti ljude koji će mu doći u najljepšim likom, najljepšoj odjećem, to su njegova dobra djela kako je došo poslaniku poslanikom sallallahu alejhi ve sellem hadis, rekao je neje pote, oni najsjaju, i sve što očekuje vjernike, moliči Allaha te bareke vetara da ubrza da ubrza nastupanje sudnjega dana. Značenje kada se odnosi na Allaha subhanahu subhanahu wa taala. Ibn Jarir rahmetul alayh za ajet, wa nahnu, wa nahnu warithun da smo mi istinski nasljednici, kaže mi ćemo naslijediti zemlju i sve ono što je na zemlji. Kada nakon smrti svih vas, nakon sve što vas, nakon što usmrtimo sve vas, mi smo istinski nasljednici. Mi ćemo to istinski naslijediti, razumijete? Znači sve redanjavko je prolazno. Allah je vječni koji ostaje i on nasljeđuje sve ono sve ono nakon prolaznosti. A u stvari kada smo govorili imenu Malik Malik, Melik, Melik, tri Allahote barek vatala imene, govorili smo da je on istinski vlasnik i posljednik svi stvari. Da vlast pripada isključivo Allahu subhanahu subhanahu vatala. Sve što imamo mi, sve što imaju drugi, sve što smeli prije nas i koji će doći nakon nas, sve to u univerzalnoj vlasti Allaha tebareke tebareke ibn Kesir za isti kaže uzvišeni Allah obavještava da će on zemlju i ono što je na njoj naslijediti da će on zemlju i ono što je na njoj naslijediti i da će se oni u istinu njemu subhanahu wa ta'ala vratiti i ovo treba da bude jekin zato kada su pitali Hasan al Basrija za ajed Kada čovjeka pogodi i nedača, pa kaže Inna lillahi wa inna ilahi radžiun On je upitao čovjeka, da li si svjestan što si izgovorio tom tom rečenicom? Da li si svjestan što tvrdiš sa tom rečenicom? Svi možemo kazati, mi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Međutim, onaj koji je svjestan, kao što je u ovom ajetu, da ćemo se svih Allahot-e-bara i kvetala vratiti, svjestan si da si, od, da si Allahov rob da te on On Subhanevot Allah stvorio, zatim svjestan si da On traži od tebe da budeš pokoran, da izbjegava šegove zabrane, a onaj koji je svjestan da treba biti pokorni, Allaho te bareke u etala rob, prati šta radi, gleda šta radi i gleda kako će izbjeći sve zabrane, odnosno da ne zapadne u neko djelo koje Allah subhanahu wa ta ta'ala ne voli. A osoba koja gleda i koja je svjestna svega toga, zna da će se Allaho subhanahu wa ta'ala vratiti, a onaj koji je svjestan i ubijeđen je kinom da će pred Allaho džele vala stati, taj se priprema za dan povratka. Pa zato, znači, ovdje kada kažeš da si Allahovi, da se Allahu subhanahu wa ta'ala vraćaš, da li si zaista izgovorio rečenicu koji su objeđeni? koji vjeruješ? koji sprovodiš u svojom Allah, dželjav Allah, traži od tebe to, da si svjestan da se Allahu rov da mu budeš pokoran da izbjegavaš sve zabrane koje on subhanahu wa taala zabrani njegov poslanik zatim da si svjestan da sutra postoji sudnji dan obračun kada ćeš stati pred svog uzvišenog gospodara i biti pitan za svoj život šta si radio šta si činio kako si ga proveo ahi kada si svjestan svega toga kaže čovjek ne može biti ne može biti na dunjalu smiren, ne može biti siguran Jer strahuje i strepi tog dana kada će se vrati pred te bareke barekete vetala. Tada neš kazati rečenicu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sa osmihom, sa pod smijehom. Tek tako znači puko izgovaranje ti preže da će šahi tek u tom trenutku da se na tvom licu pojavi izraz ili stanje da se ti plašiš tog dana, da strahuješ tog dana kao što su strahovali, kao što su strahovali tog dana mnogo bolji od nas. I vjerovjesnici I svi oni, koji su sliedli, sliedli verovestnike. Allah tabaraka, tabaraka wa ta'ala. Ezzadžadži rahmatullahi aleyh kaže Allah subhanahu wa ta'ala i nasjenik svi svoji stvorenja. Jer samo on subhanahu wa ta'ala vječni. A oni su prolazni kao što on subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plamentoj knjiži. Ina nahnu narihul arda wa man aliha wa ilajna turjaun. Evo yurjaun. Znači Jela Đelevala kaže mi smo ti koji ćemo naslijediti zemlju, sve ono što je na zemlji i svi se, svi se nama, svi se nama vratiti. I vidimo zađađe i drugi kako su kako su pojasili, znači da je ovo uh, u opisu Allah subhanahu wa ta'ala da je on istinski nasljednik kojem se svi mi vraćamo, odnosno koji sve nasljeđuje nakon, nakon naše prolaznosti na odunjalčkom svijetu. Raz i Rahmetullah alih kaže, znaj da je istinski vlasnik i posjednik svi stvari, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje neizmjerne blago, blagodati i milosti prema svojim stvorenjima daruje i daje da oni posjeduju određene stvari, da posjeduju. Ali to nijeno pravo suštinsko značenje posjedovanja, međutim nakon njihove smrti nakon njihove smrti, kome to sve ostaje? Kome nasljeđuje sve to? Kaže, to je značenje imena Elwaris, kao što kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limanil mulukul jevum, kome je danas vlast pripada? Znači, Allah Đelšanu pita, jer zna, zna Allah Subhanahu Wa Ta'ala i znao je svog univerzalnog znanja, da su ljudi na Dunjalku tvrdil da njima pripada vlast, da oni imaju vlast, da nima imaju moć, dominaciju na određenim stvarima, međutim, tog dana, kada zaista vlast pripade, apsolutna vlast, Allahu subhanahu wa ta'ala, kada u tom trenutku nikom ne dozvoli da ima, znači, bilo kakve vlasti i udjela u vlasti, kao što je danas dozvolio, ljudi danas imaju vlast. Međutim, Allah tu vlast može uzeti kada hoće i može dati kome, kome hoće. Ali tog dana će oduzijeti vlast od svi, Nikom vlast neće pripasti kad je taj trenutak kada usvrti istavnike nebesa, istavnike zemlje, kada niko ne ostani osim Allah subhanahu wa taala, ehtedad će kazati Allah subhanahu wa taala, limanil mulku li lillahi Ta vlast pripada isključivo jednom uzvišenom Allahu subhanahu wa taala, pokoritelju svih stvari. Allah jelava la bukorava silom ili milom. Znači, dozvoljujem ti da uđeš u, vjelu, u vjeru. Kako? dobro Dobrovoljno da uđeš, da se predaš Allahu Subhanahu wa ta ta'ala, da poviriš, da slidiš Allaha Subhanahu wa ta ta'ala. Ali smrt, znači, kad neće umrije, tad da lađeš kada da odredi halas. <kuh> Razumijete? Na sudjem danu niko neće moći odgovoriti, niće postojati neko, ko će odgovoriti na ovo pitanje, kom je danas hlas pripada, nego će Allah Subhanahu wa ta ta'ala sam, sam da odgovori na svoje postavljeno, svoje postavljeno pitanje. Šta su plodovi spoznaje ovog veličanstvenog Allahovog Tebarekevetala imena? Svaki pojedinac, draga braća, svaka osoba treba da zna da je Allah dželevala istinski nasljednik svih stvari, svega stvorenog, odnosno da je on, subhanovo, Tala, i stvoritelj, stvoritelj svega stvorenog. Vi danas imate nešto od imedka. Sutra ćete preseliti. Neko će naslijediti to. Razumijete? Danas e, ste vi u jednu ruku vlasnici toga, međutim čim preselite halas, taj ime tako prelazi, prelazi u ruke vaših nasjednika međutim Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji posjedije sve i prije znači i prije i nakon naše, nakon naše smrti odnosno sve što mi imamo, sve što posjedimo to je od Allah subhanahu wa ta'ala ali Allah jalešanu ukazuje da je on prvi da je on posjedni, da je on stvoritelj da on daje, da on uzima da on uskraćuje kome hoće kome hoće on subhanahu wa ta'ala daje, ali isto tako da je on svega toga nakon, nakon naše prolaznosti. Naše prolaznosti i svih drugih ljudi, kada je priča naše prolaznosti koji su se okupili ovdje, čovjek mogu malo da se zamisli. Međutim, zamislite čovječanstvo. Svi oni ostavljaju, svi će oni otići. I niko nije će ostati. Kao što kaže poslanik, znajte da nakon stotinu godina niko od vas neće biti živ kada se obratio ashabima poslanika sallallahu alihi wa sallam. Doći će neka druga generacija, doći neki novi ljudi. Vićete svi nestati sa lica zemlje. Ali oni koji će doći opet tela džesho njihov stvoritelji i njima će dati i njima će uzjeti i odnije će na kraju uzjeti i sve se ponovo, sve se ponovo vraća, vraća Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zati mala subhanahu wa ta'ala ostaje nakon uništenja i prolaznosti stvorenja. On, subhanahu wa ta'ala, kako smo kazali, znači iz e, značenja imena Elwaris, da on ostaje nakon uništenja, nakon prolaznosti svih stvorenja i da sva ta stvorenja koja nestanu sa lica zemlje će se vratiti Allahu, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kao što je znači slučaj sa Ajitom kojeg koje smo citirali na početku, u kojem je potruda Allahovog Subhanova Tala imena, kad Allah Subhanova Tala traži od Kureyšija da promisle o narodima koji su bili prije njih. Šta je snašlo? Da li ostalo nešto iza njih? Tako i vi, Kureyšije, ako ne prihvatite, neće biti spomenak. Ko danas se Buleheba spominje? Koga spominje? Suri. Znači, i po čemu se spominje? Po čemu se spominje? Međutim, kada kažemo, po čemu se spominje poslanika alaihissalatu wassalamu, koliko mu nara, koliko mu koliko značeni koji uče i kamet spominju, koliko oni na tešehudu, koliko u namazu, koliko mimo namaza, koliko se dobrovojno salavata donosi na poslanika sa Allahu alaihissalatu wassalamu. Zatim, koliko se ashabi poslanika sallahu alihi vseleme spominju, kao najbo, najbolja generacija kuntum hajira ummetin uhriđatin nas, najbolja generacija koja je sikad pojavila, svi spominju. Svi ispravni, dobri vjernici, vole ashabi poslanika sallahu alihi vseleme, ni spominju, njih veličaju, njih poštoju, njih cijeni. A pogledajte, kurejši, mušlike, koji su umrli na kufru, a koji su bil glavešina u tom trenutku. Bilal Habeši koji je bio rob, primio din, primio islam, Allah, želava, Allah ga uzdigo, počastio, pa danas koliko se o njemu priča, razumijete? A oni koji su odbili istinu, njih, znači spominjamo samo po citatima, kada citiramo nešto gdje je poslanik sallahu alijih i veselama prokleo takve, ili u opisu negativno kako su psovali i vrijeđali poslanika sallahu alijih i veselama, ne želeći da prihvate din, odnosno ostali su na svojoj vjeri svojih očijeva, predaka, koja je bila neispravna i neprihvatljiva kod Allaha, subhanahu wa ta'ala i znajući njihovo kako stanje, kako su okončali, znajući njihovu završnicu djeće biti nakon, znači, proživljenja ljudi. A to je džehennem danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sačuva toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَتِرَتْ مَعِيشَتَهَا i koliko su mi prije vas naroda i sela i gradova uništili koji su bili, znači se predali razvratu dunjalčkom životu, životu u kojem nema spomen, spomena i nema veličanja Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala znači ostavili su vjeru Allah subhanahu wa ta'ala i vjeru u poslanike koji su im, koji su im bili dolazili fa tilke me sakinuhum lem tuske min ba'dihim illa kalila i to su njihovi gradovi mjesta danas koji imao mogućnost ide na hač, pro, pro, prolazio i znači pored mnogo mjesta gdje su narodi prije znači živjeli a poslanik a.s. je kazao kada prođete pored takvih mjesta gdje su priješi narodi onaj uništeni brzo prođite nemojte se za, da se zaustavljate da gledate da uzmate neki ibret u smislu a subhan prođi znači tu se azab Allah tebareke ve taala kazna spustila nema šta tražiš tu nego prođi plaćući, kako su okončali međutim malađa vešano kaže la kuna nahnu al-varithin mi smo staniih naslijedili Svi su prošli, ali je ostao Allah subhanahu wa ta'ala živi i vječni, koji ne umire, što znači da je svrha uh, uh, tvog na dunjaluku, da spoznaš veličanstvenog Allaha subhanahu wa ta'ala živog i vječnog i da ga obožavaš, da ga poštiješ, da ga cijeniš i da voliš sve one koje Allah dželešanuhu voli i sa kojima je zadovoljan, odnosno da voliš svono ono što Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala voli. Zatim Allah dželešanuhu. U suri Marijem kaže Ina nahnu naricu arda wa men alaiha I mi ćemo sigurno naslijediti zemlju I sve što je na zemlji I sve što je na zemlji Opet čovjek razmišlja koliko je naroda prije nas prošlo Koliko Koliko je generacija prošlo Svi su okončili, svi su završili Ali Allah džele vala ostaje, ne umire I zato poslanik alaih salatu vasalam kada je preselio Nakon znači njegove smrti Mnogi nisu vjerovali, nisu bili u stanju da, svat, da svate da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio da ga vladjela vala uzeo sebi pa zate šta se sve dešavalo meči do poslanika sallallahu alejhi ve selleme sve dok je istaknuta ličnost ummeta poslanijeka naj odabrani nakon nebu bekra Omer ustao i rekao Tarkom je laha ko bude tvrdio da je Muhammed alejselatu ve selam umro i preselio osječemu glavu jer to nije istina Allah dželevala ga je uzeo sebi samo nakratko pa će ga ponovo vratiti kao Isa alejselatu ve selam Bog da to koja je storij u trenucima znači velike poli, tuge za nestankom i rastankom sa voljenom oslovom poslanikom sallallahu alayhi ve selleme danas kada bi neko rekao da poslanik nije mrtav Šta bi značilo to? Da ne priznaje din sa kojim mi došao poslanik sa Allahu alijih i vseleme, za kojeg Allah je kaže, i ti si mrtavi, oni su mrtvi. I ti ćeš umriti, i svi će oni umrijeti. Svi će te nestati. Nikon neće vječnim životom živjeti. Samo je Allah je žele vječan. Razumijete, Najedabranija, kada bi neko bio vječan ili vječin životom živio od stvorenja kome bi Allah djelovala, podario, podario je poslaniku Muhammedu alaihi sallatu wasalam, zbog posebnog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali taj najedabranija duša, najodabranija i sa najvećim deređama kod Allaha subhanahu wa ta'ala je smrt okusila. I svi će ju okusiti, i svi će ju ne sad. tek nakon onih koji Allah šanu voli i cijeni, kojima daje sa kojima je zadovoljen koji će nastaviti u dželjenskim prostranstvima, Njima uzima dušu, njima uzima dušu, pa šta onda da očekuju nevjernici, oholnici, silnici, munafici koji se bore svakodnevno protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, ali svi nekad znaju da Allah djele vala i galib, da je on pobjednik i da niko ne može se suprostaviti Allaha subhanahu wa ta'ala ili azizul džabaru moćnom, snažnom, uzlišenom Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod, draga braćo, jeste da zamo i čvrsto vjerujemo da Allah želevala istinski nasljenik, ali isto tako da on subhanahu wa ta'ala daje da naslijedi zemlju onaj koga on subhanahu wa ta'ala odabere i koga on hoće da od stvarenja da je naslijedi. Danas, znači, ljudi se takmiće nasljenja, da zarade, da zasluže, da zauzmu prostore i zemlje i države, i da upravljaju tim sistemima. Razumete, mešutim Allah dželevala daje kome hoće, daje kome hoće i oduzima, oduzima tu istu vlast od koga on subhanahu subhanahu ve taala hoće. Pokaže, pa wala kad ketebna fi zeburi min ba'di zikr an al-ard yarisaha ibadiy as-salihun. Mi smo propisali u Zeburu, prije, Zebur kažućenjaci ovdje da je knjiga koja je u kojem poslaniku Davud ali sada tu salam ali ma obšeni to značenje mi, mi smo propisali još davno u knjigama prijašnjim koje su bile objavljene da zebo rubukhta knjige prijašnje a isto tako i knjigu Davuda ali sada tu salam i ne samo to mimbadir zikr nakon nakon zikra a šta je zikr ovdje kaže učiljac da je to umul kitab da je to glavna tiga gdje lađelevala objavio propisao sve znači kader sa Uh, koji se odvija, koji se dešava, je zapisan u toj uh, glavnoj knjizi kod Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. A šta je zapisano? Da će zemlju naslijediti odabrani moji robovi. Što znači da je u glavnoj knjigi zapisano sve ono što će se dešavati, su ono svoj što će prenositi knjige nakon, nakon znači, slanja poslanika kojima će biti davane određene knjige. Pa kao znači, Tevrat, Inđil, Zebur. Takođe znači Kur'an. A sve ovo što je spomenuto sin navedenim knjigama koje su sve te knjige od strane Lađelevala je zapisano u toj glavnoj knjizi da će zemlju naslijetiti Allahovi istinski odabrani odabrani robovi. <kuh> Zatim Alađelešano kaže suru Al-Araf u 137. ayetu: Wa awrasnal qauma alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa magaribaha allati barakna fiha. I mi smo dali da zemlju naslijede ko? Narod. Narod koji je bio potlačen, ponižen. Razumijete, Allah Đelovala, o kome je govorio narodu? Musa, s. S. koji je bio potlačen. Međutim, Allah Đelovala je uzvisio i uzdigao i Musa i njegove sedbenike, pa su naslijedili zemlju istoka i zapada, koju je Allah Đelovala blagoslovio. Oni su je naslijedili nakon što su bili potlačeni. Nakon što su bili potlačeni. Ali kad mi je dao vlast? Kusvratli ka suh, ukvatli Musa a.s. da ga sliede, da ga sliede. Allah im je podario vlast. Zatim kaže Allah suri također Al-Arab 128 majetu, qale Musa li qavmi istainu billahi wasbiru. Pogledajte. Rije Musa a.s. svom narodu istainu billahi. Čvrsto se Allaha držite i saburajte na tom putu. Prihvatite znači, smijenice koje vam dolaze od Allaha wa i saburajte na tome. Kad se prihvatiš toga, znaje da će doći Musibe, znaje da će doći teškoća. A moraš biti, moraš biti strpljiv na tom putu. Zatim kaže nakon toga اِنَّ الْأَرْبَ لِلَّهِ يُرِسْلُهَ مَيْ يَشَاعُ مِنْ عِبَادِهِ I sva zemlja pripada Allaha i On će dati da je naslijedi ko koga on odabere i kome hoće da da od, svoji, od svojih robova. Znači, slijedi poslanika, selam budi pokoran Allah subhanahu wa ta'ala i saburaj na tom putu i znaj da je zemlja u Allahovom posjedu, da je on, znači, istinski vlasnik kompletni zemlje i da je on daje, znači, u nasljeđe kome on subhanahu wa ta'ala hoće od, svoji, od svojih robova. A zaista su završnice koje pripadaju, pripadaju mu tekijama, bogobojaznim. Što znači možda nećeš oživjeti da budeš taj koji će upraviti zemljom. Ali ćeš saburati smrte, preteknije, zadesi, prije nego što ugledaš to kako stanje hilafeta, da kažemo danas. Razumijete? Međutim, krenuo se tim saburaš do tog cilja, hoće li taj cilj da se ostvari, neće, molimo la danas sve snađi to blagostanje hilafeta, međutim, ti ustaješ tom putu i kako goda okončaš da znaš da je završica koja pripada lijep završetak, bogobojaznim. Azamu tekije je posebno kod Allaha subhanahu wa ta'ala pripravljena nagrada. Zatim kaže Allah i dali smo da knjigu naslijede oni i naši robovi koje smo mi odabrali. Ah knjiga, koja ti je data koju si naslijedio od Muhammeda alihi salatu wassalam i prijašnji virovjesnici, narodi koji su islijedili, da znaš da si od koji Allah džele vala probrao i izabrao da je naslijedio. Šta znači naslijediti? Da budeš znači, sedmenim te knjige, da zaista živiš onako kako ona traži i zahtjeva od tebe. Jer je knjiga Allahu Tebare Kv. -e govor, njegove sto smjernice, njegove naredbe, njegove, njegove zabrane. Allah želevala probire i izdvaja iz ummeta čovjekanstva, znači toliko koliko naroda ima. Koliko naroda ima, koliko stvorenja ima, Allah probire i odabira ko će biti naseci tih knjiga. Zatim kaže: "Fa minhum zalimun I većina smo takvi. Od oni koji imaju podari da budu naseci tih knjiga, Ima oni koji ne pradučine prema sebi. Griješe puno. Mi smo takvi. Griješimo puno. I mi smo dve prve kategorije, al' najbolje zna. Puno znači griješi. Ale tol hanla pet svratmo pa kaže mala drage oprosti. Zatim kaže la minhum muktasidun. Ima oni koji su umireni na tom putu. Rade puno dobra djela. Razumite, rade znači mnošto dobrih djela. Zatim kaže, min hum sabi kum bil hajrati bi iznillah. I od njih postaje u tom ummetu koje Allah želevala probrao. Znači nismo mi svi na jednoj da ređe. Hoće da se kaže, nisu muslimani, na primjer danas koji sjede kur, a svi na jednoj da ređe. ima koji čini naslijen prema sebi. Griješe, više griješe nego što su pokor. Razumijete? Al su u islama, nisu zašli zvijeri. Ostalo su u okvirima islama. Imaš mukteside, koji, znači, rade i trude se da budu umjereni dobri muslimani, a imate oni koji se trude zaista da preteknu sve. Samo, znači, sanjaju, odnosno samo se usmjeravaju da rade sve ono što, što traži oni i više od toga. Znači, ovdje se radi o svim onim lijepim mustehabima, sunnetima i više od toga. U tome se natječu da sve to učine, da sve to izvrše, da sve to urade. Takmeče se i dan i noć u hajratima, u dobročinstvu, u dobrim dijelima. To su najdabrani to su najbolji umet u poslanika, sallallahu, sallallahu alaihi veselama. <coughs> I to sve, sabikom bil hajrat, bi izni la. Što znači da taj taufik i uspjeh, da budiš od takvih, dolazi od Allaha isključivo, ne od tebe. Što ti dobro posmataš maša, vi kak se dobro. Ne Allaha, dželava, Allaha te nadahne, da ta budiš takav. Razumijete, iz tvoje skromnosti, s skromnosti prvenstveno, poniznosti prema Allahu Subh'ana wa ta'ala i tvoje čestitosti čistog srca. Jer Allah dželava Allah gadao srca. Kako su naša srca? Ako su srca dobra, vidit će hajra od tebe. Ako srca nisu habibi, znači nema od nas hajra, osim ako Allah dželava nam izmijeni promjen naša stanja i naša srca. To su, ona, to su one osobe čeja su srca čista. Čista, nemaju hasada, nemaju zavisti, nemaju ljubomore, nemaju znači, gibeta, nemimeta, mržnje, prezraba na braćim muslimanima. Takve će Allah nadahnuti takvima, će onakšati da budu takvi. A sad, kada znamo te tri kategorije u umjetu poslanika, i znamo kod smo i šta, šta smo i šta radimo. Ne treba nikakav kad je i sudija. Takav vakav na nakav sam srpre sudahi. Od kakve si kategorije i Gdje, gdje spadaš? Odav. pa kaže zalike huwa al fadlul i to je zaista velika velika dobrota uh, iskazana od strane Allaha subhanahu wa taala prema, prema vama što znači da Allah nas je odabrao probao i fala Allahu subhanahu wa taala na uputi na hidajetu koji nas uh, koji nas je počastio tom putem dinom islama među toliko znači stvorenja koji su moža kako kada ih pogodate i ni život bili možda preći da budu upušteni po našim nekim logičkim shvatanjima i zaključstvima. Međutim, Allah Đeleva, Allah zna sve, zna sve i tako danas nije dozvoljeno onima koji kore i kude, oni koji su danas po javu državaju i pridržavaju se vjeruje, kaj, otkud ti danas takav? Iz Allahove neizmjene dobrote i milosti, pa je uputio osobom, znači, zaista crne prošlosti. Ali Allah Đelešana upuće koga hoće. Zna kako su srca, zna kako su završince, ali isto tako ćeš naći čovjek kako mali nogu svoje mladosti. Ustrajan i na kraju ne dođe do, do željenog cijelja. Ne ustraje, nego pređe i učinjeni grijehe i stvari sa kojima Allah dželevala nije zadovoljeno takav, takav bude usvrćen. Zbog svih ti stanja i situacija čovjek pazi što i gleda što radi i dovi i moli Allah dželevala da bude od onih koji će ustrajati na pravom, na pravom putu. Uvijek, znači Allah dželevala dovu upućivati i moliti ga da te učvrsti, učvrsti na pravoj put i ne znaš kako ćeš habibio končiti. Zatim učenjaci kažu vjernika da spozna u Allaha subhanahu wa ta'ala ime Elwaris i njegovo značenje, da se njemu sve vraća, da je on istinski nasjednik, da je on istinski vlasnik, da njemu subhanahu wa ta'ala sva moć i vlast pripada, treba da se prisjeća jednog Kur'anskog ajta. Koliko je mogućnosti, koliko je u stanju da da znači da proči dnevno, dnevno znači tokom dana, sedmice i da razmisli, promisli o njemu posebno, znači kako Allah džele ala ukazuje na posebnu kategoriju ljudi, kako će ukončati, šta će zaslužiti i šta je to što ih je kraslo dok su bili, dok su bili na na dunjaniku. Allah subhanahu wa taala kaže: "Vasiqa alladine taqav rabbahum ila l-jannati zumar." I tada će u tim trenucima ljudi u skupinama biti tjerani u žensko prostorstvo u skupinama bukvalno znači biće tjerani u skupinama da uđu u ženska u ženska ko su ti kaže oni koji su bili bogobojazni skupina bogobojazi će biti tako znači u grupi tjerana da uđe u ženska u ženska pa kaže Allah subhanahu wa taala hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khaznatuha salaamun aleikum I sve se vrata dženneta ne otvori. Onda im se njeni čuvari ukažu džennetski i poviću odnosno selam izgovori, selamu aliku. Meleci znači će dočekati stavnike dženneta na ulaznim vratima sa selamom, sa selamom. I onda će im nagovijesti šta su oni dobili, šta su oni dobili od velike nagrade. Pa kaže, tiptumu fadhu luhah halidu halidin. Uživajte i blago Čestitaju im, zaista ćete vi biti u dženetu vječnog boravka. Vječno ćete ostati tu, nećete biti mjesec, godina, sto godina, hiljadu godina, nego vječno, zaviste, melici dočekuju slavonike dženeta na ulaznim vratima, zatim iskazuju dobrodošlicu, a nakon toga te obavještava da ovo što sad vidiš, u što ulaziš, tu ćeš, vječno, tu ćeš vječno, vječno da boraviš. Znam se kakva će to je radosna vijest biti svakom, svakom onom koji dođe, koji dođe znači, pre ta vrata i kada vidi dženevska uh, uživanja. Zatim kažu oni koji su svjesni toga kada dođu i kada vide i o, o, o što su doživili od strane Melijeka, tada će neće reći hvala što ste nam pokazali, <laughs> nego kažu وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِينَ صَدْقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرُدَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ I oni će kazat hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je ispunio obećanje svoje koje nam je obećao. Hvala Allahu jale koji je ispunio obećanje koje je Habibi, da nas vjeruješ. Vjeruješ u džennet koji gnev Uživanje od ženetu koja ne vidiš. Al zbog čega rijeriš? Jer je šed Allah subhanahu wa taala, jer njegova riječ, njegove riječi su istina i njegovo obećanje je istina. A njegovo obećanje je bilo danaj koji budemo tekija na dunjamu, kava jalavala se bojao. Radi Allah jalavala uživio, sedio posanika sallallahu alajhi wa sellem imače žennete džennetska prostranstva. Pa kada su s tim je kinom živjeli i s tim je kinom izašli na drugi svijet, na ahiret i proživi na tome i kada dođu pred vrata dženeta i kada se vide, reče hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, čije obećanje istina i riječi čije su istina. I ono što nam je obećao, danas je ispunio. Razumijete? A šta je obećao? Da će mu tekije naslijediti, kaže, naslijediti dženneska prostranstva. Mu tekije će naslijediti dženneska prostranstva pa kaže divne li nagrade onima koji budu trudbenici radunjali. Znači, dakle nije bi ovakvo stanje i da klimaš ono da ja ću u džennet, ta, a trudbenici koji se budu trudili, koji se budu zalagali i koji budu žudjeli. Imaš ljude koji kažu ja boljem da budem u džennet. Danas kog pitaš raj pa kao sve će raj. Imaš li ni ima trudbenika? Nemaš ahi. Da bio trudbenik, moraš biti ehlul iman, moraš biti od onih sredbenika istinskog imana, svatanja razumijevanja. Sad će mi došao poslanik sallallahu alihi vseleme, a poslanik je došao sa vjerom koja se izgovara, koja se očituje, koja ima jekinu u svom srcu i koja se mora manifestovati, mora se potvrđivati, moraš pokazati ljudima, kažu kada vidiš čovjek da ide u džarmu, da je musliman. Dekad ga vidiš damo da onda sjedi da se drma na klupi, poslije da je musliman. Kad ga vidiš da dolaze u džami, reći da je muslima vajnština, znači ukazuje i potvrđuje kakas. Razumijete? Kad ga vidiš da je u kafiću tamo, da se treska sa djevojkom, reći da je fasik. Reći da je grešnik. I halas to je tako, zato što je tamo na tako mjesto. Razumijete? Znači vidiš da pije. Pije alkohol. Onaj koji pije alkohol, kakav mu je hukmu u šarijetu? Fasik. Razumijete? Čini bluz naluk. Fasik. Vjernik Evišu Džavić i ta Kur'an priča lijepo, poslije lijepo, halal, razumijete, živi i lijepo na širijanski načba, to je vjernik. Duša očevika da nas Allah najbolji zna. <gled> Zatim, draga braćo, u Kur'anu je došlo da će vjernici naslijediti džennet. Allah Želešanu ukazuje u Kur'anu pa kaže u suri Al-Arafu 43. majetu i suri Marijem u 63. وَنُودُوا أَنْتِلُكُمُ لِجَنَّةُ أُرِصْتُمُهَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ I bit će pozvani. Pozvat će ih i kazat će im se, evo vam džannet. Vidite džannet. I džannetsko uživanje, ovo vam je dato naslijeđe, zbog čega? Zbog onoga što ste radili, zbog onoga što ste radili. Drugi Kur'anski ajet: Til kalal jannatu llatī nurithu min 'ibādinā man kānat O, a je jennet koji će naslijediti od naših robova oni koji budu mutakiyya. Halas, definicija islama. Ovo vam a je jennet koji će naslijediti oni koji budu od naših robova mutekije. Bogobojazni. Šta je, tu, šta je takova? Šta je bogobojaznost? Ja se bojim Allaha, ispravno je u srcu. Halas. Danas, koliko hajvana srca ima i ne griješi, svi bili dženetli, da li će životni od dženet ući? Znači da će životni od dženet? U dženet će insani koji je mala dao razum, kojim razumom su odlučili, na svoju volju, šta je istina, šta je neistina. Zatim su se odozvali istini, slijedili istinu, zagovarali istinu, borili se za istinu, uzdizali istinu, uzdizali istinu, rad istine volili i radi istine mrzili. To su samo samusimani, to samo samutekije, koji su na Dunjaluku uzeli svoja dobra djela i iman kao štit od vječne vatre. Pa su se zaštitili na Dunjaluku prije nego što su ugodali vatru i dženete. I zato će takvi mala dženešanu ukazati da će biti pozvani i bit će im rečeno, evo vam dženete, koji obećanu nasljeđe onima koji budu mutekije, koji budu bogobojazni, koji budu radili, koji se budu utrudili. I to je sebeb ulazka u dženet Ahiji. Delo je sebeb, a zamisli kada je dijelo sebe šta je sa onim koji nema sebeba? da uđe u dženet. Isključivo si ulazi kako došu Buhari i Muslimu, u hadisu poslanika sallahu sa alihi vselem, u dženet ulaziš isključivo i za allahove milosti, o allahov poslanit će, pa zari ti ćeš ući isključivo sa allahovom milosti, i za allahovom milosti, pa kada samo, znači tako mogu ući, ako me Allah obaspe svojom milošću, samo tako. Ali taj spoj između vikuranske ane i taj hadisa poslanika s.a.v. jedino ispravno svata je razumijevanje da je dijelo naše koje činimo sebeb ulazka u džennete. Sebeb. Ako nema sebeba, nijema ni dženneta. Razumijete? A sebeb je također nešto što prouzrokuje. Da Allah džela vala se sviluje tebi. Allah džela šanu, voli koga? Voli vjernike, voli muhsine, voli dobročinitelje, voli one koji klanjaju, koji se čiste, koji posteje, zamislite to sve djela koja koja uzižu roba, znači kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je sa onim koji psuje, koji vrijeđa? Allaha subhanahu wa ta'ala, poslanika, vjeru, din, glavu okreće. Kaže mu se, klanjaj, kaže, kome da klanjam? Zar vi još uvijek klanjate i ljudi po mjesecu skaču? Zar vi ovo, zar vi ono, zar vi još uvijek nos i čelo zabadate u pustinju, znači u pjesak, dok drugi ljudi hodaju, razumijete, tižu se raketama, avionima, lete ovdje, lete oni, još uvijek tim. Znači u Americini, na jednom fakultet, kada su psivali muslimane, kažu to su osobe koje pet puta dnevno čelo i noz zabijaju pjesak. Čelo i noz zabijaju pjesak, razumijete. E to čelo i noz će ti biti ah i spas na Ahiretu, a ti svojno što si imao od raskoša uživanja do njalčkog, prividnog života, neka znaš ako ostaneš na toj zabli, na takvom kufru, nevijestvu, nikada, nikada se nećeš sačuvati džahenama, nikada, a dženet nikada nećeš njih vidjeti nikad žene nešto ne vidjeti i one ljepote koje su tamo, osim aza osim kazni koja je žestoka prema onima koje Allah subhanahu wa ta'ala bude kažnjavao. Allah, Đišan, kada bude kažnjavao ostalenike džahenema, neće biti milosti prema njima jer Allah Đišano, kaže to su ti koji Allah neće gledat, neće prema njima se obraćat, neće slušati njihov govor. Zamislite te mržnje tog prezira, tog gnjeva kojeg Allah Jehošan bude spustio, kojeg će spustiti na njih, da ih neće gledati, Allah Jehošan se vidi, jel? Allah se vidi, jel taj pogled milost nikad neće biti ukazan prema njima. Nikad ih neće pogati pogledom milost. Slao nikadže nema. Razumijete? Onda ljudi žive u nadi, moj rati da hoćeš i tamo ono znaš. Dobar sam, pa očekujem. Nema šta da budeš dobar da očekuješ ako nisi dobar moraš biti dobar, jer ono da bude dobro uskladženo pro Kur'anu i Sunnetu, ne po tvojom shvatanju. Nana, dedo, prededo, komšija, ovaj ili onaj. Ah, i tvoje svatanje da je dobro, mora biti onako kako je svatanje bilo poslanika sa Allahu alihi wa Ako ti kaže Allah i poslanik da je to dobro i da si dobar, dobar si. Ako kažu da nisi dobar, nisi dobar. E to ti je, znači analizira svoje stanje i vraća se prema Kur'anu i sudnetu poslanika sallallahu aljihi vseleme. Ako se nađeš da si u skladu toga, kaže, alhamdulillah, Allahu dragi, učvrsti me, učvrsti me na tvom putu, povećaj mi blagodati. Povećaj mi blagodati tvoje prema meni. A ne, posle toga da ideš i ka kaži jas. Nisi nikoj ništa dok uđeš ušao u dženet. Kad uđeš ušao u dženet, bićeš dženetlija, bićeš spašen o strašnej kazni, a uživat ćeš ti, tvoja porodca, tvoja, djeca i svi. U dženetu će ljudi biti, kada uđu u skupinama sa ženama, djecom, znači, sada ima među nama žena bolja od čovjeka. Ode ona na deređaj gore ti je ostadala. U dženetu su deređat, jedna od ozlopka da gledaš pravam gore koja između dunjaluka, dunja, sa zemlje, kada gledaš pravam zvijezdama. Tako su dajne deređe. Oni koji su na nižim deređama ne mogu obilaziti one gore koji su na višim deređama. Oni koji su na višim, obilaze one dole. Razumij Odje stiže žena i djeca. Kakav je huk, kakav je propis? Iz Allahove neizmjernih milosti rahmeta, sve će ispoiti najvećim darežama koje od njih razumijete. Sve se trudili. Allah će da učiniti da je ne budu uz druge, da je ne budu skupa sa drugima. Iz njegovog rahmeta. Zato je postaj. Da se ženiš, da odgajaš ženu, da tražiš djecu, Da ti Allah Đešan podari djeckom što ćemo vidjeti zadnji put koji ćemo navesti ovdje, da ga moliš, da tražiš od njega, on je taj koji dariva i daruje i koji daje. Ne znaš u čemu je, haj, i trudiš se da proživiš dunjavnički život, onako kako je Allah Đešanu makar bio najsiromašniji čovjek, ali ćeš biti najbogatiji čovjek tamo, u vječnom životu, a ne ovom prolazom 50-60 godina, čak možda ni 30 čovjek ne može da doživi. <kuh> Zadnji pod koji ćemo navesti, jeste dozivanje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala navedenim imenom varif. Šta znači dozivanje? Allah Đelešanu u Kur'anu kaže وَلِلَّهِ لَسْمَاءُ husna, فَدْعُوهُ hu biha. Allah Đelevala posljeduje najljepša imena, zato ga dozivajte tim imenima. Znači, ova imena koja Allah je Allah Đelešana opisao sebi i koja je nama u Kur'anu i sunnetu poslanika sallahu alihi wa sallame To su kojima dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu dželašanu se približavamo. Od njega dovimo, od njega išćemo i od njega tražimo sve što što nam treba. Jer je on jedini koji ustanje ti dadne. Od edema dove jesu da svako ime sa ovim posebnim značenjem uskladiš sa svojom dovom. U smislu imaš neku potrebu milost, da kažeš ja rahmani, ja rahim. Šta? Irhamni o i ovo samilosti, smiluj mi se. I tako znači sva ta značenja, Allahovi imena koja si spoznao, njihovu veličinu i značaj, učiš prije nego što zatražiš nešto od Allaha subhanahu wa ta'la. Tako, tek sad da vidimo. Da zekerija, kada je dobio Allahu Tebareke wa ta'la, naveo je ovo ime na kraju. Navoj, naveo je ovo ime na kraju. Pogledajte, tog fikha, razumijevanja, Allahu i tabarak ve ta'ala imena u strani poslanika sallallahu alihi wasallam Zakarije. Allah je opisuje njegov ostanje, pokaže zakarija iz nada rabbe i Zakarija kada je dozivao i prizivao svoga gospodara riječ ma rabbi la tazarni faradav anta khairul varithin o gospodaru moj ne ostavi me samoga a zaista si ti ili u istinu si ti najbolji nasljednik, onaj koji daruje. Mi na početku kazali iz podova, spoznali Allahog, te barek je tada imena Varis, da je on taj koji je nasljednik i koji čini da neko bude nasljednik nekoga. Zakirija je imao ženu kakvu? Nerotkinju. Nije mogla žena roditi. Da li se je on prepustio? Ili vjerovao vjerovao u nekoga koje? Alakulli şeyin kadir koji je svemoćan da izmijeni, promijeni stanje. Svemoćan. Kada hoće nešto kaže, kum fe je budi ono biva. boles ovo stanje, ono stanje, ah i jekin, ustrajnost, doviš, poniznost, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah podari izlas. I nikad nadu ne gubiš. Možda ta dova koju ispravučio, bude uslišana. Allah je obećao da će uslišati. a možda je Allah Žešanti odgodio za trenutak, da će ti najviše koristiti, a to je sudni dan. Ili da je ta dola, kao što smo to navodili prije, uzrok da se spriječi ili da se spusti, ne da musibet, musibet koji je Erla Đelešanu već predodredio, ali isto tako je predodredio i svog savješenog zajedna ćeš ti ruku, jer je znao šta ćeš šinti i šta ćeš šajati, pa ćeš zavapiti, zamoliti, pa on Subhanova Tara tako učini. Pa kaže Erla Đelešana drugom mjestu u Surembija 18.9. I devedesijeti ajn I mi smo mu se odazvali Zakirija što je molio I dobio Allahu Tebareke ve Ta'ala Allah dž.š. potvrđuje mi smo mu se odazvali Wa vehebena lehu jahja Wa aslahna lehu zauđe I mi smo mu podarili sina Jahju I stanje njegove žene je popravljeno Allahu Ekber Danas, koliko ljudi ima, kaže, nema djece, jel, u Sibet, jesu u Sibet, sumhano. Strpiš se, iako nema rezultata, imat ćeš najrad za svoj sabur. Nema, znači, nečega vrednije i na dunjalu, osim sabra. Sabor, znači, radi Allah i ime Allah, sumhano, je to nešto veliko i krupno, i ta najrada će biti ti data, na sudjem danu, da ne znaš, znači, znači neočekivalo nešto veliko, čemu će se najviše obredovati. Znači, sva staje su od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Ali, Zekeriji, Allah Đelevala se odazvao. Podario mu sina i stanje njegove žene stanje njegove žene popravio. A ne znači ovdje da se kaže da mu je žena bila na delaletu, kufru, nevjesu, nefaku, pa je Allah Đelešanu učinio, učinio vjernicom. Innahum kanu yusari'u nefile hayrat. I Allah Đelešanu opisuje ko su oni bili. Zašto mu se Allah Đelešanu odazvao? Oni su bili ti koji se trudili i takmičili u činjenju dobrih djela. Zamiste, pored svega toga, znači imamo mu ibet, ima ne ću, ali je bio ustrajan dobročinstvu i vapio, dozivom, bolio Allaha subhanahu wa ta'ala i nakon toga mu se Allah odazvao. Neha bibi da se u gafletu, ne maru, pa kaže ponekad Allah dragi, daj mi to, ne, ne, ne daj mi to, daj mi to, razumijete uvijek moraš biti prvi, uvijek trebaš biti prvi da se trudiš se najbolji, ali u tom trenutku da doviš ono što ti je, što ti je potrebno, pa će ti Allah subhanahu wa ta'ala podariti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَدْعُونَنَا رَبَبًا وَرَهَبًا I oni nas i u strahu i u nadi dozivali. Ah, i straha i nadi. Kada dozivaš Allah, strah te njegove kazni, razumijete? S druge strane, nadaš se u njegov hajr, njegovo dobro, koji obećao, koji obećao vjernicima i završava. I oni su bili bogobojazni, iskreni, koji su istinski strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala. Takvi vas Allah, Želešanu, da zima. Popravi svoje stanje, Imaćeš više nego što očekuješ, imaćeš više nego što želiš. God je nako kako Allah dželal traži od tebe, učinjaci kažu Allah će ti podariti više nego više nego što ti tražiš, više nego što se ti nadaš da imaš Allah dželal će ti podariti više više od toga. Na drugom mjestu Suri Merijem u 5. i 6. ayetu Allah dželal šan je pojašao njegovu dovu kaže: "Fa habli min i podari mi od sebe sina. Nacione tragio da la subhanahu wa ta'ala da un polarisina. Kakvog sina? Peras uvijek da sina, va dragi molim te podari mi sina, podari mi sina. Pogledajte šta je uh, Zakija davi u svojoj dobi. Pa kaže: "Ya risluni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbir ga gospodar moj da me nasledi i da nasledi porodicu Jakuba i učini gospodaru, da se s njim zadovoljan. Da si s njim zadovoljan. Ovo ne znači, niti ima značenje, učini da me naslijedi u mom imetku. Ono što će ostati nakon mene. Zakirija boji se, nema ko će, uzeti ću veliko drugi imetak. Znate koliko danas ljudi staraca umire? Mnogo. Niti ima sina, niti ima čerku, niti ima onuka, niti ima onuku. Nema nikoga. Nikoga nema. Ali Zakirija traži, od Allaha subhanahu wa ta'ala, nasljednika. A završava, šta u kur'anskom ajetu? A ti si taj koji je najbolji nasljednik, razumijete? Ti ga daruješ, od tebe on dolazi. Taj pravi, istinski nasljednik. Učenjaci kažu da je ovo imalo značajnje, da ima značajnje da je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala sina da mu podari koji će naslijediti misiju poslaničku komisiju koji će biti poslanik poput njega, koji će naslijediti znanje koje on ima i koji će se baviti davom pozivanje ka Allahus muhanu wa ta'ala, da izvodiš ljude iz robovanja ljudi, u robovanje gospodaru ljudi, iz tmina na svjetlo. Pogledajte, dobe zekerije. I kažu danas u pojedinci, mi dobimo dobom, kaže zekerije. Znači, stanje, žena nerotkinja, pa dovi i on, znači da mu Allah podari, jer vjeruje da je Allah šal minja stanja. Međutim, pogledajte kakav je cilj imao Zekerija. Veličanstven i veliki cilj. Značite koja je nagrada? Jahja, kada je došao sa poslanicom, i Allah željušanu vam gore, a je tu feste le, i mi smo mu se odazvali, i mi smo mu sina, odazvali se dovi, izmijeli stanje, popravili stanje u smislu, znači, izliječili mu ženu, pa je zanijela, pa je rodila, pa mu sina dale onako kakvog je tražio, pa ga zatim učinili poslanikom, pa onim koji je nosio poslanicu i koji je pozivao kao poslanicu. Sve mu je ispunjala Vasu što je dobio. Iz ovakvih primjera, mi znači, dobivamo, stičemo utisak, draga braća, znači, dajela želevala sve moćan da ne trebamo gubiti nadu, nego se moramo, znači, slantan Allah subhanahu wa ta'ala, koji je živi i vječni, koji može izmijeniti stanja, ona koja su već gotovo, kod nas, definitivno, nešto što je nemoguće, Allah subhanahu wa ta'ala može ga učiniti mogući. Može ga učiniti mogući. I sa ovim primjerom ćemo završiti, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nama i vama, da zbliži nasa, naša srca, da nas učisti na njegovoj vjeri, da uvede nas i naše rotinje od žernet Dobrodošli nama našim vrjedovima i svim omiljenim muslimanima. Da pomognemo svim muslimanima u svjetu Subhana hamdika shalla na ilahe la ilaha illa anta subhana ka